Розділ 26. Велика зала на військово-морській базі була переповнена. Зал знаходився під пильною охороною озброєних моряків. Усередині відбувалося екстраординарне засідання. Спеціальне велике журі сиділо на стільцях біля стіни. З одного боку сиділи Адам Орнер, Роберт Дісільва та заступник директора ФБР. Навпроти них сидів Томас Колфакс. Ідея зібрати велике журі належала Адаму Уорнеру. Він вважав, що це єдиний спосіб надійно захистити Колфакса. Велике журі погодилася з цією пропозицією, і секретна нарада була готова розпочатися. Адам звернувся до Томаса Колфакса: Назвіть себе, будь ласка, мене звуть Томас Колфакс. Ваше заняття, містере Колфакс. Я адвокат, який має дозвіл на практику у штаті Нью-Йорк та у багатьох інших штатах цієї країни. Як давно ви практикуєте? Понад 35 років. У вас велика практика? Ні, сер. я маю лише одного клієнта. Хто ваш клієнт? Протягом усіх цих років ним був Антоніл Гранелі, нині покійний. Його місце зайняв Майкл Моретті. Я представляю Моретті та його організацію. Ви маєте на увазі організовану злочинність? Так, сер. Завдяки положенню, яке ви зберігали протягом стільки років, природно припустити, що вам добре відомий механізм дії того, що ми назвемо організацією. Дуже мало пройшло повз мене. Включно з кримінально-карними діями? Так, сенатор. Чи не розкажете нам природу цих дій? Протягом наступних двох годин говорив Томас Колфакс, його голос звучав голосно та впевнено. Він називав імена, місця та дати, і часом його розповідь була настільки захоплюючою, що люди присутні в залі забували, де знаходяться, приголомшені жахливими історіями, які розповідав Колфакс. Він розповідав про вбивства за заявками, про вбивства свідків, про підпали, про нанесення каліцтв, про біле рабство. Це був перелік гідний каталогу іроніма Босхи. Вперше по таємній операції найбільшого у світі злочинного синдикату було представлено на загальний огляд. Іноді Адам Уорнер чи Дісільва ставили запитання Колфаксу, змушуючи його заповнювати деякі прогалини у його оповіданні. Засідання йшло, перевершуючи найсміливіші очікування Адама, коли раптом незадовго до кінця сталася катастрофа. Один із членів журі запитав про лихварські операції. Це почалося близько двох років тому. Майкл приховував від мене перебіг останніх операцій. Цим займалася Дженніфер Паркер. Адам застиг. Дженніфер Паркер? – перепитав Ді Сільва. У його тоні чулася явна зацікавленість. Так, сер, – з мстивою ноткою в голосі відповів Колфакс. Вона зараз є адвокатом організації. Адамові пристрасно хотілося змусити його замовкнути. Але було запізно. Дісільва напав на золотоносну жилу і ніщо не могло зупинити його. Розкажіть нам про неї. Томас Колфакс продовжував свою розповідь. Дженіфер Паркер залучена до операції з виготовлення фальшивих грошей у Адам спробував втрутитися, а не у вбивства? Слово повисло у повітрі. Адам порушив тишу. «Ми повинні дотримуватися фактів, містере Колфакс, адже ви не хочете сказати, що Дженніпер Паркер пов'язана з якимось вбивством?» «Саме це я й хочу сказати. Вона наказала вбити людину, яка викрала її сина. Його звали Френк Джексон. Вона сказала Моретті, щоб він убив його, і той зробив це. У залі схвильовано загомоніли. Її син!» Адам подумав, що тут якась помилка, він сказав. «Я думаю, що в нас достатньо фактів, щоб ще скористатися чутками. Ми – це не чутки», – запевнив його Колфакс. «Я був у кімнаті Моретті, коли вона дзвонила». Адам до болю стиснув руки під столом. «Свідок виглядає стомленим. Я вважаю, що на сьогодні вистачить». Дісільва Сільва звернувся до журі. Я хочу запропонувати наступний порядок. Адам його не слухав. Він думав про те, де зараз Дженніфер. Вона знову зникла. Він повинен знайти її і якнайшвидше. Розділ 27. Найбільша секретна операція, яку проводить уряд США, набирала сили. Федеральні ударні сили проти організованої злочинності та рекету працювали пліч опліч з ВБР поштовою та митною службами та напівдюженою інших установ. Розслідування велося з усіх видів злочинної діяльності, включаючи вбивства, лихварства, приховування від сплати податків, тиск на профспілки, рекет, здирство, наркотики. Томас Кофакс дав ключ до всього, і це мало допомогти розправитися з основними силами організованої злочинності. Головний удар повинен був вразити сім'ю Майкла Моретті, але було дано завдання і проти інших сімей мафії. По всіх Штатах та за кордоном урядові агенти наводили довідки у своїх друзів та колег щодо осіб, занесених до списків. Від агентів у Туреччині, Мексиці, Сальвадорі, Франції та Гондурасі надходила інформація про незаконну діяльність у їхніх країнах. Поки виловлювалася дрібна сошка, і їм зберігалася свобода в обмін на свідчення проти своїх босів злочинного світу. Все це проводилося дуже обережно, щоб головний видобуток до певного часу не дізнався про бурю, що збирається в нього над головою. Безперервний потік візитерів протікав через будинок голови слідчої комісії Сенату Адама Орнера у Джорджтауні. Засідання в його кабінеті часто тривали до глибокої ночі. Не було жодного сумніву, що коли справа буде закінчена, організація Майкла Мореті перестане існувати, а боротьба за президентське місце закінчиться легкою перемогою Адама Орнера. Він мав бути щасливим, але він був нещасливий, переживаючи найглибшу моральну кризу у своєму житті. Дженніфер Паркер виявилася міцно пов'язаною з організацією. Він повинен був попередити її, сказати їй, щоб вона бігла, поки ще не пізно. Але він мав і інший обов'язок. Обов'язок перед комісією, яка носить його ім'я, перед сенатом США, він був переслідувачем Дженніфер. Як він міг бути і її захисником? Якщо він попередить її і про це стане відомо, це завдасть непоправного удару по репутації його комісії і по всьому, що вона зробить. Це зруйнує його майбутнє, його родину. Особливо вразило повідомлення Колфакса про те, що вона має дитину. Йому потрібно було поговорити з Дженніфер. Він набрав номер її контори, але секретарка відповіла: Вибачте, містере Уорнер, але міс Паркер відсотня. Це дуже важливо. Ви не знаєте, де я її можу знайти? Ні, сер. Хтось вам може допомогти. Ніхто інший йому допомогти не міг. Протягом наступного тижня він намагався дістатися, Дженіфер, дзвонив по кілька разів на день. Але секретарка незмінно відповідала. «Вибачте, містере Уорнер, але місіс Паркер немає в конторі». Адам сидів у своєму кабінеті, намагаючись ще раз додзвонитися до Дженіфер, коли до кімнати увійшла Мері Біч. Він поклав слухавку. Вона підійшла до нього і провела рукою по його волосю. «Ти виглядаєш сумленим, любий. Я гаразд». Вона сіла навпроти нього. «Кінець же близький, так, любий. Схоже на те. Я дуже хочу, щоб усе це швидше скінчилося. Ти надто напружений, і я боюсь за тебе. Це мені цілком під силу. Не турбуйся, про мене». «Але я турбуюся». «Ім'я Дженніфер Паркер теж у цьому списку, чи не так?» Він пильно глянув на неї. «Звідки ти знаєш?» Вона засміялася. «Ангел!» «Ти перетворив цей будинок на місце для збіговиськ. Я не видна, що дещо доходить до мене. Усім так хочеться зловити Майкла Маретті та його подружку». Вона стежила за обличчям Адама, але не побачила жодної реакції. Про Дженніфер вона знала більше, ніж Адам, і часто думала, які наївні чоловіки. Мері Біч завжди дивувала, що чоловік, такий здатний у бізнесі та політиці, може бути настільки дурним, коли справа стосується жінок. Тільки подумати, скільки справді великих чоловіків були одружені з пустушками. Вона знала про роман між чоловіком та Дженніфер Паркер. Зрештою, Адам був дуже привабливим та бажаним чоловіком. І, як усі чоловіки, він був закоханий. Її філософією було знати та прощати, але ніколи не забувати. Мері Біч знала, що потрібне для її чоловіка. Все, що вона робила, вона робила для його користі. І коли все це закінчиться, вона відвезе Адама кудись подалі. Він виглядає сомленим. Вони залишаться манту з няньками, а самі поїдуть, наприклад, на Таїті. Мері Біч виглянула у вікно і побачила двох агентів, які розмовляли один з одним. Їхня присутність викликала в неї змішане почуття. Їй не подобалося втручання у її особисте життя. Але водночас їхня присутність тут нагадувала про те, що її чоловік є кандидатом на пост президента США. Втім, не так. Її чоловік буде наступним президентом США. Усі кажуть це. Перспектива в'їзду в Білий дім була настільки хвилююча, що навіть думка про це зігрівала її. Її улюбленим заняттям, доки Адам радився зі своїми співробітниками, була перебудова будинку. Протягом багатьох годин вона сиділа одна в кімнаті, переставляла в думці меблі і планувала справи якими вона займатиметься, коли стане першою дамою, ду, першою дамою. Вона, по думки, бачила кімнати, в які не впускають відвідувачів. Бібліотека Білого дому з її майже трьома тисячами книг, китайська кімната та кімната для дипломатичних прийомів, сімейні апартаменти та сім спалень для гостей на другому поверсі. Адам і вона будуть жити в цьому будинку стануть частиною його історії. Вона дивилася на Адама, що сидів за столом. Він виглядав паниклим і втомленим. «Приготувати тобі чашку кави, любий!» Адам хотів відмовитись, але передумав. «Це було б чудово! Почекай трохи!» Щойно Мері біч вийшла з кімнати, він взявся за телефон. Був вечір, і він знав, що контора Дженіфер зачинена – «Але хтось там мав чергувати». За хвилину черговий відповів. «Це терміново», – сказав Адам. «Я протягом кількох днів намагаюся зв'язатися з, з Дженніфер Паркер. Це Адам Уорнер». «Один момент». Мовчання. А потім. «Вибачте, містере Уорнер, у мене немає відомостей, де знаходиться міс Паркер. Ви хочете щось повідомити їй?» «Ні». Адам ж бурнув трубку, знаючи, що навіть якби він попросив передати їй його прохання зателефонувати йому, вона б цього не зробила. Він сидів у темряві свого кабінету, думаючи про десятки ордерів на арешт, які незабаром будуть виписані. Один із них буде на ім'я Дженніфер Паркер. І звинувачується вона у вбивстві. Через п'ять днів Майкл повернувся до гірського готелю, де відпочивала Дженніфер. Ці дні вона провела в неробстві, здійснюючи тривалі прогулянки гірськими стежками. Почувши шум автомобіля, що під'їжджає, вона вийшла зустріти Майкла. «Ти виглядаєш набагато краще», – сказав він. «Я почуваюся краще. Дякую». Вони пішли стежкою, що веде до озера. «У мене є для тебе справа». «Яка?» «Я хочу, щоб ти завтра вилетіла до Сінгапуру». «Сінгапуру?» «Стюарда забрали у тамтешньому аеропорту з вантажем кокаїну. Його звуть Стефан Бьорк. Він у тюрмі. Я хочу, щоб його випустили під заставу, перш ніж він почне говорити». «Добре. Повертайся швидше. Мені дуже не вистачатиме тебе». Він обійняв її і ніжно поцілував у губи, потім прошепотів «Я люблю тебе, Дженіфер». І вона знала, що ніколи раніше він нікому не говорив цих слів. Але було надто пізно. Щось померло в ній назавжди, і в неї залишилося лише почуття провини та самотності. Вона вирішила сказати Майклу, що йде від нього, але потім передумала. Не буде ні Майкла, ні Адама. Вона поїде кудись і почне все спочатку. Вона має борг, який треба заплатити. Вона надасть йому останню послугу і повідомить свої плани, коли повернеться. Вона вилетіла до Сінгапуру наступного ранку. Розділ 28 Нік Віто, Томмі Санта, Сальватори Фіфе та Джозеф Колела обідали у ресторані у Тоні. Вони сиділи недалеко від входу і щоразу, коли відчинялися двері, автоматично оглядали знов прибулого. Майкл Моретті був у задній кімнаті, і хоча в даний момент не було жодного конфлікту між сім'ями, треба було бути на поготові. До приміщення увійшов хлопчик із вечірним випуском «Нью-Йорк Таймс». Джозеф Колела покликав його. «Іди сюди, синку». Він звернувся до інших. «Сьогодні стрибки в Хайлі. У мене там гаряча конячка». Хлопчик подав йому газету, і Колела дав йому долар. «Залиш здачу собі», – так зазвичай казав Майкл Моретті. Колела розгорнув газету, і увагу Ніка привернула фотографія у ній. «Гей!» – сказав він. «Я бачив цього хлопця раніше!» Томи Санта глянув через плече Віто. «Звісно, бачив! Це ж Адам Уорнер! Він скаче у президенти!» «Ні!» – наполягав Віто. «Я кажу, що бачив його!» Він насупив брови, намагаючись згадати. І це йому вдалось. «Ага!» Цей хлопець був у Акапулько з Дженіфер Паркер. Про що ти говориш? Пам'ятаєш, коли я був там минулого місяця, відвозив посилку? Я бачив там цього хлопця разом із Дженіфер. Вони сиділи у барі. Сальватори дивився на нього. Ти певний? Так, а що? Фіфи повільно промовив. Я думаю, що про це краще сказати Майклу. Мареті глянув на Ніка Віто. «Ти зовсім вижив з розуму. Що, Дженіфер, робити з сенатором Уорнером?» «Роби зі мною, що хочеш, бос. Але я бачив, як вони сиділи разом у барі та пили. Вони були вдвох?» «Так», – Сальваторе сказав. «Я думаю, що ти про це чув, Майкл. Ця сволота Уорнер намагається перетворити нас на шмат лайна. Чого це, Дженіфер, пити з ним?» Саме це й хотів знати Майкл. Вона розповіла йому докладно про Акапульку і про з'їзд. Вона згадала багатьох людей, з якими зустрічалася. Але й ні слова не сказала про сенатора Уорнера. Він запитав Томмі Санто, хто зараз керує спілкою комунальних працівників. Через п'ять хвилин Майкл розмовляв телефоном. «Мельмон Тауерс», – казав Майкл, – один із моїх друзів жив там років десять тому. Я хотів би поговорити з хлопцем, який тоді був його воротарем. Майкл вислухав відповідь. Дякую, я твій боржник. Він повісив слухавку. Нік Віто, Фіфе, Санто та Колела дивилися на нього. Вам що, виродки, робити нічого? Викидайтеся звідси. Четверо чоловіків квапливо вийшли. Майкл сидів, розмиркуючи представляючи Дженніфер і Адама Орнера разом. Чому вона ніколи не згадувала про нього? І батько Джошуа, який загинув у В'єтнамі, чому вона ніколи не говорила про нього? Він заходився ходити по кімнаті. Через три години Томі Санта провів у кімнату крихітного, погано одягненого літнього чоловічка, який був явно наляканий. «Це Оллі Ковальський», – сказав Томі. Майкл підвівся і подав йому руку. «Дякую, що прийшли сюди волі. Я ціную це. Сидайте. Я можу чимось допомогти вам?» «Ні-ні. Дякую, містере Моретті. У мене все гаразд, сер. Дякую». Він був готовий вклонитися. «Не нервуй. Я тільки хочу поставити тобі кілька запитань». «Звичайно, містере Моретті. Все, що захочете дізнатися. Все, що я можу». «Ти працюєш у Бельмонт Тауерс?» «Я?» «Ні, сер. Я пішов звідти років п'ять тому. Моя теща захворіла. І…» «Ти пам'ятаєш мешканців?» «Так, сер. Більшість з них, я думаю, були… Ти пам'ятаєш Дженніфер Паркер?» Обличчя Волі просвітліло. «О, звичайно! Це була гарна леді. Я навіть пригадую номер її квартири. Вона мені дуже подобалася». У неї було багато відвідувачів, Оллі. Той повільно похитав головою. «Ну, важко сказати, містере Моретті. Я бачив тільки, як вона йшла і приходила. Чоловіки колись залишалися в неї на ніч». У Олі похитав головою. «О, ні, сер. «Значить, все це не синітниця?» Майкл відчув величезне полегшення. Він увесь час знав, що Дженніфер ніколи Її друг часто бував із нею, а більше... Її друг?» Майкл вирішив, що він не почув. «Ну так, хлопець, з яким вона жила там». Ці слова вдарили Майкла по голові. Він втратив контроль. Він згріб Ковальський за відвороти піджака і підняв його на ноги. «Ти, безмозка худоба, я питаю тебе, як його ім'я?» Майкл відкинув його, потім узяв газету і засунув йому під ніс. Ковальський подивився на фотографію Уорнера і сказав збуджено «Це він!». І Майкл Мореттєв відчув, як світ валиться навколо нього. Дженіфер весь час брехала йому. Вона зраджувала йому з Адамом Уорнером. Вона знюхалася з ним за його спиною, змовилася проти нього. Вона робила з нього дурня. Вона наставляла йому роги. Давні почуття помсти оволоділо ним. Він знав, що мусить убити їх обох. Розділ 29. Дженніфер летіла з Нью-Йорка через Лондон з двогодинною пересадкою в Бахрейні. Ніч і новий аеропорт у Нафтовому еміраті нагадував недрі, заповнені чоловіками та жінками в тубільному одязі, що спали прямо на підлозі та лавах. Над баром аеропорту висіло надруковане повідомлення про те, що кожен, упійманий за розпиванням спиртних напоїв у громадському місці, буде підданий тюремному ув'язненню. Атмосфера була ворожою, і Дженніфер була рада почути оголошення про посадку на рейс. «Боїнг-747» приземлився в аеропорту Чангі в Сінгапурі в 16.40. Це був новий аеропорт за 14 миль від центру міста. Будівля митниці була великою і сучасною, зв'язками для зручності пасажирів. Митники діяли вміло та ввічливо, і через 15 хвилин Дженіфер уже попрямувала до стоянки таксі. Біля входу до неї підійшов повний літній китаєць. Міс Дженіфер Паркер? Так. Я Чоу Лінг, зв'язковий маретті в Сінгапурі. Маю машину. Він простежив за завантаженням багажу в машину, і за кілька хвилин вони їхали до міста. Політ був приємним, запитав Чоулінг. Думки Дженіфер були зайняті Сефаном Бьорком. Як би читаючи її думки, Чоулінг кивнув у бік будівлі, що виднілася попереду. Це в'язниця Чанги. Бьорк там. В'язниця була великою будівлею осторонь шосе, оточеною зеленим парканом з колючим дротом на горі. По кутках були розташовані сторожеві вежі із озброєними охоронцями на них. Під час війни, – сказав Чоулінг, – весь британський персонал острова був інтернований тут. Коли я зможу зустрітися з Бьорком? Ситуація дуже педантична, міс Паркер. Уряд займає вельми жорстку позицію щодо наркотиків. Безжально ставляться навіть до тих, хто попався вперше. Люди, замішані в цій справі, в Чоулінг виразно знизав плечима. Сингапур знаходиться під контролем кількох могутніх сімей. Ці сім'ї контролюють фінансову та комерційну діяльність Сингапуру. Їм не потрібні наркотики, розумієте? У нас мають бути тут друзі, найвпливовіші друзі. Тут є поліцейський інспектор Девід Тау, найрозумніша людина. Цікаво, скільки коштує його розсудливість, подумала вона, але нічого не сказала. Для цього ще буде час. Дженіфер відкинулася на сидінні і почала дивитися у вікно. Зараз вони проїжджали через передмістя Сингапуру і велике враження справляло безліч зелені та яскравих кольорів. По обидва боки від Макферсон-Роуд були розташовані сучасні торгові комплекси, що перемежовуються з древніми храмами та багодами. Торгові центри виглядали новими, і скрізь була бездоганна чистота. Вона сказала про це. Чоу Лінг посміхнувся. В цьому є просте пояснення. За порушення чистоти – штраф у розмірі 500 доларів. Це діє дуже ефективно. Машина повернула на Роуд, і на пагорбі вона побачила симпатичну білу будівлю, оточену деревами та квітами. «Це Шангріла, ваш готель». Вестибюль готелю був величезним і бездоганно чистим, з безлічу мармурових колон та скла. Поки Дженіфер реєструвалася, Чоу Лінг сказав «Інспектор Тау зв'яжеться з вами». Він передав їй картку. Ви завжди зможете знайти мене за цим номером. Усміхнений порт'є взяв її багаж і пішов до ліфта. Проходячи через Атріум, вона могла бачити великі сати з водоспадом та плавальним басейном. Шангрила був найбільш шикарним готелем з усіх, які вона бачила раніше. Її номер на другому поверсі складався з великої вітальні, спальні та тераси, з якої відкривався краєвид на барвисте море білих та червоних троянд, зелених пальм. «Тут, як у раю», – подумала вона. Дув бриз. Така погода подобалася, Джошуа. «Ми поїдемо сьогодні кататися на яхті, мамо?» «Припини», – сказала вона собі. Вона підійшла до телефону. «Я хотіла б замовити розмову з Нью-Йорком, з містером Моретті». Вона повідомила номер. Телефоністка відповіла. «Перепрошую, але всі лінії зайняті. Дякую». Внизу телефоністка глянула на людину біля пульта. Та людина кивнула головою. «Добре, дуже добре», – сказав він. За годину зателефонував інспектор Тау. «Міс Дженніфер Паркер?» «Так, це інспектор Тау». Він говорив із м'яким Ледь відрізним акцентом. «Так, інспектор, я чекаю на ваш дзвінок. Я мушу усунути». Він перервав її. «Чи не принесете мені задоволення тим, що повечеряєте зі мною сьогодні?» Він, мабуть, побоюється, що телефон прослуховується. Вона подумала мить і відповіла. «Я буду рада». Великий Шанхай був величезним, галасливим рестораном, заповненим переважно місцевими жителями, які їли і голосно розмовляли. На піднесенні грала група із трьох людей і приваблива дівчина співала американські пісні. До неї підійшов метрдотель. «Столик для одного? У мене тут зустріч. Інспектор Тау». Той розплився в посмішці. «Інспектор чекає на вас». Він провів Дженіфер до столика в заглибленні залу поруч із оркестром. Інспектор Тау виявився високим, хударлявим, привабливим чоловіком років 30 з невеликим, з тонкими рисами обличчя та темними вологими очима. На ньому був суворий темний костюм. Він допоміг Дженіфер сісти, потім сів сам. Оркестр грав приголомшливу рок-мелодію. Він нахилився до Дженіфер. Дозвольте замовити вам напій. Так, дякую. Вам це потрібно спробувати. А що це? Це готується з кокосового молока, цукру та невеликої кількості желатину. Вам сподобається. Інспектор підвів очі і зараз же до нього підійшла офіціантка. Він замовив напій та китайську закуску. Я сподіваюся, що ви не заперечуватиме, якщо я замовлю для нас вечерю. Звісно, ні, мені буде приємно. Я розумію, що у вашій країні жінки звикли віддавати розпорядження, але тут поки що командують чоловіки. Сексист, подумала вона, але в неї не було настрою сперечатися. Ця людина була їй потрібна. Було так шумно, що було важко підтримувати розмову, і вона почала глядати зал. Вона була в інших східних країнах, але люди Сінгапуру виглядали надзвичайно красивими, як чоловіки, так і жінки. Офіціантка поставила перед нею високу склянку. Напій був схожий на шоколадну соєву. В ньому плавали шматочки льоду. Інспектор сказав їй, потрібно розмішати. «Я не чую вас!» «Розмішайте!» – крикнув він. Вона розмішала у склянці напій та відпила із неї. Напій був жахливий, нудотно-солодкий, але вона кивнула і сказала «Смак специфічний». На столі з'явилося багато тарілок, деякі з них були дивним видом страви, але вона вирішила не питати, що це. Їжа виявилася чудовою. Інспектор Тау пояснив їй, намагаючись перекричати шум, що панує в залі. Цей ресторан славиться своїми стравами. Тут суміш китайських та малайських інгредієнтів. Немає жодних письмових рецептів. Я б хотіла поговорити з вами про Стефана Бьорка, сказала Дженніфер. Я не чую вас. Шум оркестру був приголомшливим. Вона нахилилася ближче. Я хочу знати, коли зможу побачити Стефана Бьорка? Інспектор Тау знизав плечима та жестами показав, що він нічого не чує. Вона раптом подумала про те, чи він вибрав цей столик, щоб вони могли поговорити безпечно, або для того, щоб вони не змогли поговорити взагалі. За цим пішла нескінченна низка страв, і всі вони були чудові. Її турбувала думка, що їй так і не вдалося перейти до справи. Коли вони вийшли з ресторану на двір, Тао сказав, я на машині. Він клацнув пальцями, і чорний мерседес під'їхав до них. Великий поліцейський у формі був за кермом. Щось було не так. Якби він хотів обговорити з нею конфіденційні справи, подумала Дженніфер, то він би влаштував зустріч без свідків. Вона сіла на заднє сидіння машини, і інспектор сів біля неї. Адже ви вперше в Сінгапурі? Так, тоді ви маєте подивитися, що тут є. Я приїхала сюди не оглядати пам'ятки, я можу, мушу повернутися додому якомога швидше, інспектор Тау зітхнув. Ви на Заході завжди так метушитеся. Ви чули про боже стріт? Ні, вона вивчаючи, подивилася на нього. Він мав дуже рухливе і виразне обличчя. Він здавався товариським і доброзичливим, але за весь вечір примудрився нічого не сказати про справу. Машина зупинилася, пропускаючи одного із рикш, на візку якого сидів тубілець. Інспектор з презирством подивився за одним із рикш, що відвозив двох туристів. Коли ж, нарешті, ми заборонимо це. Вони вийшли з машини за квартал від Боже стріт. «Там рух автомобілів заборонено», – пояснив він. Тау взяв її під руку, і вони пішли по заповненому людьми тротуару. Натов був такий густий, що часом рухатися було майже неможливо. Це була вузька вулиця, обставлена кіосками та прилавками, з яких продавалося майже все. Вона стояла, вбираючи зорові та звукові відчуття. Інспектор узяв її за руку і став прокладати шлях через натовп. Вони пробиралися до ресторану, перед входом до якого стояли столики. Усі вони були зайняті. Інспектор схопив за руку офіціанта, що пробігав повз, і за хвилину до них підійшов господар закладу. Інспектор щось сказав йому китайською. Той підійшов до одного зі столиків і щось сказав людям, що сиділи за ним. Ті подивилися на інспектора, швидко підвелися і пішли. Вони посідали за столик. Вам замовити щось? Ні, дякую. Вона дивилася на кипляче навколо них людське море. Іншим часом вона насолоджувала себе подібною обстановкою. Сінгапур був дивовижним містом, в якому треба бути удвох із близькою тобі людиною. Інспектор сказав: Дивіться, скоро опівночі. Спершу вона нічого не помітила, але потім побачила, що власники крамниць майже одночасно починають закривати свої заклади. За 10 хвилин усе було закрито, і господарі торгових точок зникли. «Що відбувається?» – запитала вона. – Побачите. Пролунав гул натовпу в дальньому кінці вулиці, і люди стали просуватися ближче до будинків, очищаючи проїжджу частину. Китаянка в довгій вечірній сукні, що облягала, йшла всерединою вулиці. Такої вродливої жінки Дженніфер ще не бачила. Вона йшла гордо і неквапливо, зупиняючись біля столиків, щоб привітатися із людьми, що сиділи за ними, потім ішла далі. Коли дівчина наблизилася до їхнього столика, Дженніфер змогла ближче розглянути її. Вона виявилася ще привабливішою. Риси обличчя були м'якими та тонкими, а постать – дивовижною. Її біла шовкова сукня була розрізана з боків, так що можна було бачити бездоганні стегна і невеликі, прекрасної форми груди. За нею з'явилася ще одна дівчина, яка була ще прекрасніша, ніж перша. Вулиця заповнювалася чудовими дівчатами. Вони в них відчувалася суміш малайської, індійської і китайської крові. «Це повії?» – запитала Дженніфер. «Так, транссекси». Вона дивилася на нього. «Це було неможливо». Вона ще раз подивилася на них. Вони абсолютно нічим не виділяли себе, щоб в них було щось чоловіче. «Ви жартуєте?» «Вони відомі, як Біллі Бойс». Вона була здивована. Але вони? Їм усім зроблено операцію. Вони думають про себе, як про жінок. Він знизав плечима. А чому б і ні? Вони не завдають шкоди. Розумієте, тут заборонено проституцію, додав він. А білі Бойс подобаються туристам, і доки вони не турбують гостей, поліція заплющує на це очі. Дженніфер знову подивилася на витончених молодих людей, що йдуть вулицею, зупиняються біля столиків, щоб укласти угоду. Вони процвітають. Такса – 200 доларів. Більшість дівчат уже сиділи за столиками поряд із чоловіками. Одна за одною вони почали підніматися та йти зі своїми клієнтами. «Вони роблять два чи три виходи за ніч», – пояснив інспектор. З'являються вони тут опівночі, а до шостої ранку зобов'язані очистити вулицю, щоб можна було відкрити торгові заклади. Ми можемо піти, коли ви будете готові. Я готова. Коли вони йшли вулицею, у свідомості Дженніфер промайнув образки Анабелі, і вона подумала. Сподіваюся, що він щасливий. На шляху назад до готелю. Вона вирішила розпочати справу, не звертаючи уваги на водія. Коли машина повернула на очі Роуд, вона сказала рішуче «Стефан Бьорк. «Ах, так! Я влаштував вам зустрічі з ним на завтра, о дев'ятій ранку». Розділ тридцятий. У Вашингтоні Адама Орнера викликали з кабінету, де відбувалася нарада. Дзвонив Дісільва. Він був збуджений. Велике журі погодилися з нашими вимогами. Абсолютно з усіма. Можна розпочинати!» Відповіді не було. «Де ви, сенатори?» «Я тут!» – з ентузіазмом відповів Адам. «Це приємні новини!» «Ми починаємо захлопувати пастку за 24 години. Якщо можете, ви літаєте до Нью-Йорка. Я думаю, що нам треба зібрати всіх зацікавлених осіб уранці, щоб скоординувати наші дії». Ви можете це зробити? Так, сказав Адам. Я все підготую. Завтра о 10:00 ранку я буду. Він поклав слухавку. Велике журі погодилося з нашими вимогами, абсолютно з усіма. Він знову зняв слухавку і почав набирати номер. Розділ 31. Кімната відвідувачів у в'язниці Чангі була невелика, з пофарбованими білою фарбою стінами. У ній стояв довгий стіл із двома важкими дерев'яними стільцями по обидва боки від нього. Дженіфер сиділа на одному зі стільців, чекаючи. Відчинилися двері і увійшов Стефан Бьорк у, спро... у супроводі охоронця. Йому було років за 30. То була висока людина з опухлим обличчям і опухлими очима. Його щоки та чоло були прикрашені синцями. Він сів навпроти Дженіфер. «Я Дженіфер Паркер, ваш адвокат. Я намагатимусь, щоб вас відпустили звідси». Він глянув на неї і сказав, «Вам краще зробити це якомога швидше». Це могла бути і загроза, але, могла бути, але могло бути і благання. Вона згадала слова Майкла, «Я хочу, щоб його випустили під заставу, доки він не заговорив». «З вами добре поводяться». Він кинув косий погляд на охоронця, що стоїть біля дверей. «Ага, добре. Я подала прохання про звільнення вас під заставу. Які шанси?» У його голосі була надія. «Я думаю, що вони досить високі. Це триватиме максимум два-три дні. Я мушу вибратися звідси». Вона встала. «Скоро побачимося. Дякую». Він простяг руку. «Не можна!» крикнув охоронець. Вони обидва повернулися до нього. «Не торкатися!» Стефан Бьорк подивився на Дженіфер і хрипко промовив. «Поспішайте». Коли вона повернулася до готелю, їй повідомили, що дзвонив інспектор Тау. У цей момент телефон задзвонив знову, то був він. «Я подумав, що поки ви чекаєте, то можете розважатися, здійснивши невелику подорож містом». Першим її спонуканням було відмовитися, але потім вона згадала, що їй абсолютно не буде чим зайнятися, поки вона і Бьорк не сядуть у літак, який відносить їх звідси. А раніше важливо було зберегти до себе гарне ставлення інспектора. Дякую, буду дуже рада. Вони зупинилися на ленч в Камрачі, а потім вирушили на північ Букітті Махроуд, проїжджаючи через невеликі барвисті села з різноманітними крамничками та магазинчиками. Люди виглядали добре одягненими та процвітаючими. Дженніфер та інспектор Тау зупинилися біля цвинтаря кран'ю і, спустившись сходами, пройшли через відчинені блакитні ворота. Перед собою вони побачили великий мармуровий хрест, а на відстані – величезну колону. Цвинтар був суцільним морем білих хрестів. «Ми дуже постраждали у війну», – сказав інспектор Тау. «Втратили багато друзів та близьких». Вона нічого не відповіла. Перед її очима була могила у Сент-Понті. Але вона не могла собі дозволити думати, хто лежить там під маленьким гробком. У Манхеттені у будівлі поліцейського управління на Хадсон стріт на повному ході йшло засідання, в якому брали участь кілька урядових установ. У переповненій кімнаті панувала радість. Багато хто з присутніх із песимізмом починав це розслідування, маючи за плечима чималий сумний досвід. Протягом попередніх років їм вдавалося збирати більш ніж достатні докази вини злочинців, шантажистів та вбивць, але за допомогою різних судових хитрощів високооплачувані талановиті адвокати виводили злочинців сухими із води. Але цього разу, схоже, все було інакше. Вони мали свідчення Томаса Колфакса і ніхто не зможе змусити його замовкнути. Він захищав членів зграї протягом 35 років, а тепер вирушить до суду, щоб назвати імена, цифри, дати. І зараз вони дадуть на це добро. Адам зробив більше будь-якого іншого з присутніх тут, щоб наблизити цей момент. Це мало бути тріумфом, який приведе його до Білого дому. Але зараз усе перетворилося на порох. Перед ним був список осіб, яким яких звинувачувала рішення великого журі. Четвертим у списку стояла ім'я Дженніфер Паркер, і звинувачувалася вона у вбивстві та участі у змові з метою скоєння низки інших тяжких злочинів. Адам Орнер оглянув кімнату і змусив себе вимовити. «Я вітаю всіх вас!» Він хотів сказати ще щось, але слова застрягли в горлі, він відчував таку сильну відразу до себе, що це було рівносильно фізичному болю. «Ісландці мають рацію, думав Моретті, помста це страва, яку треба їсти холодною. Дженніфер Паркер ще жива тільки тому, що вона поки поза його досяжністю, але вона скоро повернеться, а поки що він насолоджувався думками про те. «Що з нею станеться? Вона змінила йому так, як тільки жінка може зрадити чоловіка. І він постарається, щоб їй було приділено особливу увагу». Дженніфер ще раз спробувала зателефонувати до Майкла. «Вибачте», – сказала їй чергова телефоністка, – «але всі лінії на Нью-Йорк зайняті». «Але ви ще раз повторите виклик?» «Звичайно, міс Паркер». Телефоністка подивилася на чоловіка, що стояв поруч із нею, і той відповів їй з мовницькою усмішкою. У своїй штаб-квартирі Роберт Дісільва дивився на ордер, який йому щойно передали. На ньому стояло ім'я Дженніфер Паркер. «Нарешті я дістався до неї», – подумав він, відчуваючи дике задоволення. Чергова повідомила – Інспектор Тао чекає на вас у холі. Цей візит був несподіваним для неї. Мабуть, він має новини по Бьорку. Вона спустилася до холу. Вибачте, що не подзвонив, вибачився інспектор. Я подумав, що краще буде зустрітися з вами. У вас є новини. Поговоримо в машині. Я хочу вам дещо показати. Вони поїхали Чуканкроуд. Які-небудь труднощі? запитала Дженніфер. «Абсолютно жодних. Його випустять післязавтра. Куди ж він тоді тащить її?» Вони приїхали повз групу будівель на Джалан Роуд, і водій зупинив машину. Інспектор Тау сказав, «Я впевнений, що це вас зацікавить. Що це?» «Побачите». Інтер'єр будівлі був старим і обшарпаним, але сильне враження справив незвичайно різкий запах, що збиває в ніс». Зовсім не знайомий, Дженіфер. Молода дівчина підійшла до них. Вам потрібний супроводжуючий, і я та умахнув рукою. Ви нам не потрібні. Він узяв Дженіфер під руку, і вони вийшли з будівлі на двір. Вона побачила півдюжини, вкопаних у землю, резервуарів. Вони підійшли до першого із них. На ньому висіла табличка. Тримайте свої руки подалі. Вона подивилася вниз. Баг був сповнений алігаторів та крокодилів, які весь час рухалися, ковзаючи над і під один одним. Вона здригнулася. «Що це?» «Це крокодиляча ферма», – він глянув на рептилій. «У віці від трьох до шести років з них знімають шкуру та роблять із неї гаманці, ремені, туфлі. Ви бачите, що більшість з них у них відкриті роти?» У такий спосіб вони розслабляються. Тож, коли вони закривають роти, треба бути уважними. Вони підійшли до бака із двома величезними алігаторами. Їм по 15 років. Вони використовуються як виробники. Вона зіщулася. Вони такі потворні. Не знаю, як вони виносять один одного. Вони не виносять один одного. Крокодили ніколи не вживаються разом. Вони виглядають доісторично, точно, вони пройшли через мільйони років, зберігши ті самі примітивні інстинти. Дженніфер хотіла б дізнатися, навіщо він привів її сюди. Якщо він думає, що ці жахливі рептилії зацікавлять її, він помилявся. Ми можемо піти? запитала вона. Одну хвилину. Він підвів її до першого бака. Люди годують їх рибою та свинячими легенями тричі на день. Дівчина стала кидати в бак їжу і миттєво в ньому виник киший вир рухомих тіл. Вони хапали сиру і кровоточиву масу і рвали її на шматки своїми страшними зубами. На очах Дженніфер двоє з них охопилися за один шматок м'яса і, не поділивши його, накинулися один на одного – кусаючи ворога і молотячи його по голові, поки вода не стала червоною від крові. В одного з них було вирвано око, але він глибоко встрамив свої щелепи в пащу противника і не збирався відпускати його. Кров потекла ще сильніше, змішуючись із водою. У сутичку втрутилися інші крокодили. Вони взялися рвати зубами учасників кривавого поєдинку поки в них не з'явилася гола шкіра. Вони стали пожирати їх живцем. Дженіфер стала погано. «Будь ласка, підемо звідси!» Інспектор Тау стиснув її руку. «Одну хвилинку!» Він постояв трохи, спостерігаючи, потім повів її до виходу. Цієї ночі їй снилися рвучі один одного на частини крокодили. Двоє з них – Раптом перетворилися на Адама та Майкла, і Дженніфер прокинулася в холодному поті. Більше заснути вона не змогла. Операція почалася одночасно в кількох штатах і півдюжині інших країн. В Огайо був заарештований сенатор, який проголошує чесність уряду. У Нью-Орлеані зазнала краху незаконна загальна національна букмекерська операція – в Амстердамі було зупинено контрабанду алмазами. Керуючи банком у Гарі, штат Індіана, був заарештований за фінансові операції з грошима організації. У Канзас-Сіті був накритий склад крадених речей. У Деніксі, штат Аризона, було затримано кілька поліцейських, які співпрацюють із мафією. У Неаполі було захоплено фабрику з виробництва кокаїну. Не зумівши зв'язатися з Дженіфер телефоном, Адам прийшов до неї в контору. Синтія негайно впізнала його. «Перепрошую, сенатор Уорнер, але міс Паркер поїхала за кордон. Де вона?» «У готелі Шангріла у Сінгапурі». Адам підбадьорився. «Тепер він зможе подзвонити їй і сказати, щоб вона не поверталася до штатів». Покоївка, постукавши, увійшла в номер Дженіфер. «Коли ви сьогодні виїжджаєте?» «Я виїжджаю не сьогодні, а завтра». У Покоївки на обличчі з'явився стурбований вираз. «Вибачте, але мені наказали підготувати цей номер для пари, яка сьогодні приїжджає увечері». «Хто вам сказав?» «Керуючий». Внизу прийняли дзвінок із-за океану. Чергувала вже інша телефоністка, і інша людина стояла поруч із нею. Вона сказала до слухавки «Нью-Йорк викликає міс Дженніфер Паркер». Телефоністка подивилася на чоловіка, що стояв поруч із нею. Той похитав головою. «Вибачте, але міс Паркер виїхала». Операція тривала. Арешти були здійснені в Гондурасі, Сан-Сальваторе, Туреччині та Мексиці. До мережі потрапляли ділки та вбивці, шахраї та грабіжники банків. Усі нитки сходилися до Нью-Йорка, до Роберта Дісільва. Його серце билося швидше, коли він думав, що незабаром будуть спіймані Дженіфер Паркер і Майкл Моретті. Останній уникнув арешту з чистої випадковості. Була річниця смерті його тестя, і він разом із Розою поїхав на цвинтар, щоб віддати борг її батькові. Через п'ять хвилин після їхнього від'їзду до будинку Мареті та його офісу під'їхали поліцейські машини. Переконавшись у його відсутності, агенти почали чекати на його повернення. Дженніфер згадала, що ще не замовила квитки до Нью-Йорка для Бьорка і зателефонувала до агентства. «Це Дженніфер Паркер. Я бронювала місце на завтрашній вечірній рейс до Лондона». Мені потрібне ще одне місце. Зачекайте, будь ласка. За кілька хвилин той самий голос промовив. «Це Паркер? Паркер? Так. Ваша броня скасована, міс Паркер». Вона відчула невеликий шок. «Скасовано? Ким?» «Не знаю. Вас викреслили зі списку пасажирів. Тут яка спомилка. Внесіть мене до цього списку назад». «Перепрошую, міс Паркер». Але рейс 1.12 повний. Інспектор Тау має бути в курсі всього цього, подумала вона. І тому погодилася повечеряти із ним. Він рано заїхав за нею. Вона про все розповіла йому. Він знизав плечима. Боюся, що винна наша відома розхлябність. Я розберуся із цим. Як Бьорк. Все влаштовано. Його звільнять завтра вранці. Інспектор сказав щось водієві китайською, і машина зробила розворот. Ви ще не бачили Кала... Калакроу. Вона здасться вам цікавою. Машина повернула на Лавендер стріт, потім через квартал праворуч на Кала Через кілька кварталів машина зупинилася. Де я ми? запитала Дженніфер. Ця вулиця не має назви тихо сказав інспектор. По обидва боки вулиці були лише похоронне бюро. Попереду проходила похоронна процесія. Усі скорботні були одягнені в біле граф оркестр із трьох людей. Небіжчик лежав на столі, оточений вінками. Біля узголів'я стояла збільшена фотографія померлого. сумні сиділи навколо і їли. Вона обернулася до інспектора. Що це? Це будинки смерті. Місцеві жителі називають їх будинки-скорботи. Слово «смерть» вони воліють не вимовляти. Він подивився на Дженіфер. Але ж смерть – це частина життя, чи не так? Вона подивилася в його холодні очі, і їй стало страшно. Вони поїхали до Золотого Фенікса, і коли сіли за столик, вона запитала, "Інспектор Тау, «У вас була причина показати мені крокодилючу ферму і будинки смерті?» Він відповів рівним голосом. «Звичайно. Я думав, що вони вас зацікавлять. Особливо тому, що ви приїхали звільнити вашого клієнта містера Бьорка. Багато наших молодих людей гинуть через наркотики, які привозять до нашої країни, міс Паркер. Як міг взяти вас до лікарні, де ми намагаємося лікувати їх? Але я вирішив, що набагато пізнавальнішим для вас буде побачити, як вони вмирають. Все це не має до мене жодного стосунку. Це як подивитись. Голос його звучав вороже. Вона сказала, послухайте, інспектор Ретау, я впевнена, що вам добре заплатять за... У світі не вистачить грошей, щоб заплатити мені. Він підвівся і кивнув комусь. Вона обернулася. Двоє чоловіків у сірих костюмах підійшли до неї. Міс Дженніфер Паркер? Так. Їм не потрібно було показувати свої посвідчення співробітників ФБР. Вона і так усе зрозуміла. ФБР, у нас є ордер на ваш арешт. Ви полетите з нами до Нью-Йорку північним рейсом. Розсил 32-й коли Майкл Моретті залишив могилу свого теся, він уже спізнювався назустріч. Тому він вирішив зателефонувати, щоб перенести її на пізніший час. Дорогою він зупинився біля телефонної будки і набрав номер. Трубку зняли відразу. «Акме Білдерс, це Майкл, скажи!» «Містера Моретті немає, телефонуйте пізніше!» Майкл відчув, як напружилося його тіло. Він тільки сказав «Утоні!» І повісив трубку. Коли він повернувся до машини, Роза подивилася на нього і сказала «Все гаразд, Майкле?» «Я не знаю. Я відвезу тебе до твоєї кузини. Залишайся там, доки я не заберу тебе». Тоні провів Майкла в контору ресторану. «Мені сказали, що хлопці з ФБР сидять у тебе вдома та у твоєму офісі, Майкл. Дякую. Я хочу, щоб мені не заважали». Тобі не заважатимуть. Майкл зачекав, поки Тоні не вийде з кімнати, і зачинив за ним двері. Потім він узяв слухавку і почав люта набирати номер. Менш ніж через 20 хвилин Майкл зрозумів масштаби лиха, що обрушилася на нього. У міру надходження повідомлень про поліцейські нальоти і арешти, він сприймав їх з дедалі більшою недовірою. Були схоплені всі його солдати та лейтенанти – було скоєно нальоти на всі гральні будинки, склади крадених речей та таємні притони. Те, що відбувається, нагадувало нічний кошмар. Поліція могла отримати детальну інформацію лише від когось із членів організації. Майкл зателефонував сім'ям у різних кінцях країни, і всі вони вимагали від нього пояснень. Їх сильно пошматували, але ніхто не знав джерела інформації – Усі вони підозрювали, що він перебуває у сім'ї Моретті. Джиммі Нуардіна з Лас-Вегаса висунув ультиматум. «Я хочу скликати великий комітет, Майкле». Національний комітет був верховною владою будь-якої країни, коли траплялися неприємності. «Поліція трясе всі родини. «Хтось великий, – співає, – схоже, що це один із твоїх хлопців». Нині вперше було заарештовано солідних людей». Хтось великий співає. Схоже, що це один із своїх хлопців. Мабуть, вони мають рацію. На сім'ю Майкла припав найсильніший удар. Поліція шукає його самого. Хтось дає надійні свідчення, інакше вони не наважилися організувати таку велику кампанію. Але хто це міг бути? Майкл повинен вирішити це питання і негайно. Подібну інформацію мали лише він та його лейтенанти. Сальватори Фіфа та Джозеф Колела. Знав усе це і Томас Колфакс, але він був похований під купою сміття на смітезвалище в Нью-Джерсі. Він сидів, думаючи про Фіфа та Колела. Важко було повірити, що один із них міг порушити закон мовчання та заговорити. Вони були з ним із самого початку. Він винянчив їх. Він дозволяв їм повертати свої власні справи, Пов'язані з азартними іграми та проституцією. Чому вони зрадили йому? Відповідь, звичайно, була проста. Місце, на якому він сидить. Їм потрібне його місце. Коли його схоплять, вони матимуть змогу зайняти його. Вони були командою, яка грала проти нього. Їм опанувала шалена лють. Ці тупі ублюдки хочуть звалити його, але вони не проживуть достатньо довго, щоб насолодитися своїм тріумфом. Перше, що він має зробити, це звільнити під заставу своїх людей. Йому потрібний адвокат. Томас Колфакс мертвий. А Дженніфер, Дженніфер. Він відчув, як холод знову огортає його серце. У його мозку звучали власні слова. Повертайся швидше, мені не вистачатиме тебе. Я люблю тебе, Дженніфер. Він сказав так, а вона зрадила його. Вона заплатить за це. Майкл зателефонував, і за 15 хвилин у кімнату зайшов Нік Віто. «Що відбувається?» – запитав Майкл. «Все кишить агентами, Майкл. Я об'їхав навколо кілька разів. Краще триматися подалі від них». «У мене є для тебе робота, Нік». «Так, босс. Подбайплют про Сальватора і Джо». «Нік дивився на нього. Я... Я не розумію. Говорячи, це, ти мав на увазі...» Майкл закричав. «Я мав на увазі вибити їх погані мізки. Тобі потрібен письмовий наказ?» «Ні...» – пробурматів Нік. «Я тільки...» «Адже Сол і Джо – твої помічники!» Мареті підвівся. Його очі небезпечно горіли. «Ти хочеш мене вчити? Як мені робити мій бізнес, Нік?» «Ні, Майкл. Я, звичайно, подбаю про них. Коли?» «Зараз! Негайно! Я не хочу, щоб вони побачили місячне світло. Ти зрозумів?» «Так, зрозумів». Майкл стиснув кулаки. «Якби я мав час, я б сам подбав про них. Я хочу, щоб їм було боляче, Ніку. Зроби це негайно!» «Окей». Відчинилися двері, і в кімнату увірвався Тоні. Його обличчя було землисто-сірим. «Там двоє агентів ФБР із ордером на твій арешт. Присягаюся Богом, я не знаю, як вони дізналися, що ти тут. Вони...» Маретті наказав Ніку. «Виходь через чорний хід, Ворушись!» Він повернувся до Тоні. «Скажи їм, що я зараз вийду». Він узяв слухавку і набрав номер. «Тут двоє з ФБР із ордером на мій арешт». «Яке мотивування, Майкле?» «Я не знаю та не хочу знати цього. Я дзвоню тобі, щоб ти влаштував визволення під заставу. Я не можу сидіти у в'язниці. Мені треба робити справи». Настала мовчанка, потім суддя сказав обережно. «Боюся, що цього разу я не зможу допомогти тобі, Майкле. Зараз все на увазі». І якщо я спробую втрутитися, коли Меретті заговорив, у його голосі відчувалася загроза. Слухай мене, ти, стара дупа, і слухай уважно. Якщо я проведу хоч одну годину у в'язниці, я подбаю про те, щоб ти провів там все життя. Ти хочеш, щоб я розповів усім, скільки справ ти вчинив для мене? Ти хочеш, щоб я повідомив номер твого швейцарського банку? Ти хочеш? Заради Бога, Майкле. Тоді вирішись. Я подивлюся, що можна зробити, сказав суддя Лоуренс Уолдман. Постарайся, не будь лайном, роби це. Ти чуєш мене, Ларі? Роби це. Майкл жбурнув слухавку. Мозок його гарячково працював. Він не боявся потрапити до в'язниці. Він знав – що суддя Олман зробить усе, що може, і він міг довіритися Ніку Віто щодо Фіфе та Колела. Без їхніх свідчень вони нічого не зможуть вдіяти проти нього. Він глянув у маленьке дзеркало на стіні, зачесав волосся і вийшов до агентів. Суддя Олман зробив те, на що розраховував Маретті. На попередньому слуханні він влаштував звільнення Майкла під заставу 500 тисяч доларів. Розділ 33 Нік Віто був людиною обмеженого розуму. Його цінність для організації полягала в тому, що він виконував накази, не ставлячи зайвих питань, і виконував їх бездоганно. Він часто опинявся проти нажача пістолета, але ніколи не відчував страху. А ось зараз він зрозумів, що таке страх. Відбувалося щось, що було поза його розумінням, і він мав відчуття, що він якимось чином відповідальний за це. Цілий день він чув про нальоти і арешти. подейкували, що з'явився зрадник, хтось у верхах. Навіть своїм убогим розумом він був спроможний поєднати факт дарування їм життя Томасу Коуфаксу з фактом чиєї зради. Нік знав, що це не могли бути Сальватори та Джозеф. Вони були йому як брати і були віддані Майклові так само фанатично, як і він сам. Але він не знав, як пояснити це Майклу, щоб не бути розірваним на дрібні шматочки, бо відповідальним міг бути лише Томас Колфакс, а він, в очах усіх, мав бути мертвим. Перед ним стояла дилема. Він любив маленького та гіганта. Фіфе та Колела надали йому багато послуг у минулому, як і Томас Коуфакс. Він допоміг Томасу вибратися і подивіться, що з цього вийшло. Тож він вирішив не бути м'яким. Він повинен був урятувати свою власну шкуру. Вбивши їх, він захистить себе. Але оскільки вони йому як брати, він подбає про те, щоб вони померли швидко. Йому було не важко визначити їх місцезнаходження, оскільки вони завжди були в межах досяжності Моретті. Фіфе відвідував свою коханку на 83-й вулиці. Нік знав, що він завжди йде від неї о 5-й годині і повертається до дружини. Нік може почекати його біля будинку або піднятися до квартири. Він вирішив, що надто схвильований, щоб чекати. Думка про те, що він нервує, змусила його нервувати ще більше. Ця справа сильно впливала на нього. «Коли все буде скінчено», – подумав він, – «я попрошу від Майкла відпустку. Візьму у двох дівчат і поїду десь на Багами». Він зупинив машину біля кута будинку та пішов до центрального входу. Відкрив вхідні двері за допомогою целулоїдної платівки і, ігноруючи ліфт, піднявся на третій поверх. Він пройшов до дверей у кінці коридору і вдарив у них. Відкрийте, Поліція!» Він почув голоси за дверима і за хвилину побачив, як двері відчинилися, утримувані важким ланцюжком. Видно було частину оголеної постаті Марини, коханки Фіфи. «Нік!» – сказала вона. «Божевільний ідіот! Ти на смерть налякав мене!» Вона зняла ланцюжок і відчинила двері. «Сол, це Нік!» Маленький Сальватори голий вийшов із спальні. «Привіт, Нікі! Що тобі тут треба?» «Сол, у мене до тебе доручення від Майкла!» Він підняв пістолет 22-го калібру з глушником і натиснув на спуск. Перша куля вдарила Фіфа в перенісся, друга вибила йому ліве око. Коли Марина відкрила рота, щоб закричати, Нік всадив кулю їй у голову. Вона впала на підлогу, і він всадив ще одну кулю їй у груди для надійності. «Жаль таку пухку дупу», – подумав він, « але Майклу не сподобається, якщо залишаться свідки». Великий Колела володів конем, що брав участь у стрибках у белмонт парку в Лонг-Айленді. Він радив Ніку ставити на нього, і минулого разу Нік не раз зривав на цьому солідний куш. Наближаючись до ложі Колела, він з жалем подумав, що це джерело доходу для нього буде втрачено. Скачки почалися. Колела стояв у ложі, криками підбадьорюючи свою кабилу. Це був представницький заїзд, і натовп биснувався на повну силу. Нік Віто увійшов у ложу і запитав, «Як справи, друже?» «Привіт, Нік. Ти прийшов якраз вчасно. Королева сьогодні виграє приз. Я поставив на неї і за тебе. Це чудово, Джо!» Нік приставив пістолет до спини Джозефа і вистрілив тричі. Приглушений шум залишився непоміченим для збудженого натовпу. Він дивився, як колела впав. Подумав, чи не взяти квитки з кишені. Але вирішив цього не робити. Зрештою, кабила могла й програти. Він повернувся і неквапливо пішов до виходу. Анонімна постать серед тисяч інших. Зателефонував особистий телефон Майкла Моретті. «Містер Моретті?» «Хто його просить?» «Капітан Таннер». Майкл одразу ж згадав, хто це. «Поліцейський капітан. Квінц». «Я слухаю». До мене щойно надійшла інформація, яка, я думаю, вас зацікавить. Звідки ви дзвоните? З автомата. Кажіть. Я дізнався, звідки це все йде. Запізно. Про них уже подбали. Про них? Я чув тільки про Томаса Колфакса. Ви не знаєте, про що кажете. Колфакс мертвий. Наразі була черга дивуватися капітана Вітанеру. Про що ви кажете? Томас Коуфакс сидить на морській базі МВМС і показує своє начиння кожному бажаючому. «Ви не в своєму розумі», – відрізав Майкл. «Я знаю». Він зупинився. «Що він знав?» «Він наказав Ніку прибрати Томаса, і той сказав, що це зробив». Майкл сидів розмірковуючи. «Наскільки ви впевнені в цьому, Таннер?» «Містере Моретті, хіба я дзвонив би вам, якби не був у цьому впевнений?» Я перевірю. Якщо ви маєте рацію, я ваш буржник. Дякую вам, містере Моретті. Капітан Таннер повісив слухавку, задоволений собою. Він знав, що Моретті може оцінити цю послугу. Двоє чоловіків стояли біля будки. І коли він спробував обійти їх, один із них перегородив йому шлях. Він дістав посвідчення. Капітан Таннер, я лейтенант Вест, Служба безпеки. Поліцейський комісар хоче поговорити із вами. Моретті повільно повісив слухавку. Звірячий інстинкт казав йому, що Ніквіто обдурив його. Томас Кофакс ще живий. Цим пояснювалося все. Він став зрадником. А Майкл послав Ніка вбити Фіфи та Колела. Боже, який він був дурний! Його обвів навколо пальця тугий курок. Змусивши втратити двох своїх найкращих людей, холодна лють оволоділа ним. Він набрав номер і дав коротке розвирядження. Потім зателефонував ще раз і почав чекати. Коли він почув у трубці голос Віто, то намагався приховати свій гнів. Як успіх і нік. «Все окей, бос, все, як ти казав, вони сильно страждали». Я можу завжди розраховувати на тебе, Нік. Звичайно, бос. Нік, я хочу, щоб ти зробив мені ще одну послугу. Один із хлопців залишив машину на розі Йорка та 24-ї вулиці. Це коричневий комаро. Ключі за сонцезахисним козирком. Увечері він нам знадобиться для роботи. Достав його сюди. Звичайно, бос, Коли вона потрібна? Я хочу. Мені вона потрібна зараз, негайно, Нік. Я вже їду. До зустрічі, Нік. Майкл повісив слухавку. Йому хотілося б побачити, як Нік сам відправить себе в пекло. Але він мав невідкладні справи. Незабаром повернеться Дженніфер Паркер, і йому треба приготувати все для неї. Розділ 34 Це дуже нагадує голівудський фільм. – подумав генерал-майор Рой Воллес з моїм ув'язненим у головній ролі. Великий конференц-зал заповнений техніками звіск-зв'язку, які встановлювали камери, мікрофони та освітлювальне обладнання. Вони готувалися до зйомки на плівку Томаса Коуфакса, який дає свідчення. «Для більшої надійності», – пояснив Роберт Дісільва, – «ми знаємо, що ніхто не зможе дістатися до нього тут». Але цей запис не завадить. І решта погодилася з ним. Був відсутній лише Томас Колфакс. Його мали доставити в останню хвилину, коли все буде підготовлено. Томас Колфакс перебував у камері з Девідом Террі з Міністерства юстиції. Людиною, яка займалася створенням нової особи для свідка, який бажає зникнути. «Дозвольте мені пояснити вам урядову програму безпеки для свідка», – сказав Террі. «Після процесу ми посилаємо вас до будь-якої обраної вами країни. Ваші меблі та інша власність перевозяться до Вашингтона і здаються на склад під кодовим номером. Ми доставимо вам їх пізніше. Ніхто не зможе простежити вас. Ми даємо вам нові документи, нову біографію». І якщо забажаєте – нову зовнішність. Я сам подбаю про це. Він нікому не хотів довіряти свої плани щодо зовнішності. Зазвичай, забезпечуючи людей новими документами, ми знаходимо для них потрібну роботу та даємо їм грошей. У вашому випадку, містер Колфакс, наскільки я розумію, з грошима проблем немає». Колфакс хотів би знати, що сказав би Девід Террі, якби дізнався, скільки грошей лежить на його банківських рахунках в Німеччині, Швейцарії та Гонконгу. Навіть сам він точно не знав їхньої загальної кількості, але приблизно їх має бути не менше 8-9 мільйонів доларів. Так, сказав Колфакс, я не думаю, що гроші будуть проблемою. Тоді чудово. По-перше, вам треба вирішити, куди ви хочете поїхати. Ви щось вже вирішили з цього приводу? Це було зовні просте питання, але за ним ховалося дуже багато. Його слід було б задавати так: де ви збираєтеся провести залишок свого життя? Колфакс розумів, що куди б він не попрямував, виїхати він звідти вже не зможе. Бразилія. То був логічний вибір. Йому вже належала там плантація 100 тисяч акрів на ім'я панамської корпорації. Він зможе дозволити собі купити там достатній захист. Так що якщо Майкл врешті решт дізнається, де він знаходиться, все одно він не зможе його торкнутися. Він може купити все, включаючи всіх жінок, яких захоче. Він любив латиноамериканських жінок. Люди думають, що коли людина дожила до 65 років, секс для неї вже не має значення. Але Колфакс вважав, що її апетит з роками тільки зростає. Його улюбленою розвагою було мати у ліжку двох чи трьох гарних жінок. І чим молодша, тим краще. «Бразилію легко буде влаштувати», – говорив Террі. «Наш уряд купить там невеликий будинок і у цьому немає потреби». Він мало не розсміявся в голос при думці про життя в маленькому будиночку. «Все, що мені потрібно від вас, це нові документи та безпечна дорога. Про решту я подбаю сам. Як хочете, містер Колфакс, Террі підвівся. Я думаю, ми все передбачили. Він підбадьорливо посміхнувся. Це буде не дуже складно. Як тільки ви закінчите давати свідчення, ви опинитеся на борту літака, що прямує до Південної Америки. Дякую. Колфакс дивився, як його відвідувач виходить із камери, і ним опанувало почуття захоплення. Він зробив це. Моретті помилився, недооцінивши його. Схоже, що це буде його остання помилка. Він закопає його так глибоко, що ніколи більше не зможе піднятися Майкл Моретті. І його свідчення буде знято на плівку. Це буде цікаво. Він почав вивчати себе у маленьке дзеркальце на стіні. «Непогано», – подумав він, – «непогано для чоловіка мого віку. Я ще подібний до себе. Ці молоденькі латиноамериканки люблять літніх чоловіків із сивим волоссям». Першого дня перебування на базі Томас Коуфакс поскаржився на їжу. І з того часу генерал Оолес сам займався цим питанням. Виконувалося... «Найменше побажання Колфакса». І Колфакс користувався цим. У камері встановили зручні меблі та телевізор. Він щодня отримував свіжі газети та журнали. Сержант поставив тацу на стіл, накриту на двох, і сказав свій простий коментар. «Виглядає досить добре, щоб їсти, сер. Колфакс чемно посміхнувся і сів за стіл. Злегка підсмажена яловичина, як він любив, фарширована картопля та йоркширський пудинг. Він почекав, поки моряк підсунув стілець і сів навпроти нього. Сержант узяв ніж та виделку, відрізав шматочок м'яса і почав їсти. То була одна з ідей генерала Уолеса. Як у стародавніх королів, подумав Колфакс. Він спостерігав, як моряк усе пробував. Ну, як воно? Чесно кажучи, сер, я віддаю перевагу добре просмаженому шматочку. Кофакс узяв ніж та виделку і взявся за їжу. Сержант помилявся. М'ясо було приготовлене чудово, картопля була ароматною і гарячою, а ще чекав на свою чергу пудинг. Він потягнувся за хріном і трохи приправив яловичину. Проковнувши другий шматок, він зрозумів, що відбувається щось жахливе. У роті було страшне печіння, яке поширилося по всьому тілу. Йому здавалося, що він спалахнув. Його гартань була паралізована, він судорожно намагався зітхнути. Сержант мовчки стежив за ним. Томас Кофакс стис горло і намагався сказати сержанту, що з ним відбувається, але не міг вимовити жодного слова. Вогонь усередині нього спалахував все сильніше – переходячи в агонію. Його тіло напружилося, він упав на спину. Сержант нахилився над ним і підняв повіку, щоб переконатися, що Колфакс мертвий, а потім покликав на поміч. Розділ 35 Літак із Сингапуру Рейс-246 приземлився в аеропорту Хітроу в Лондоні о 19.30. Усі пасажири залишалися на своїх місцях, поки Дженіфер та два агенти ФБР дісталися Служби безпеки аеропорту. Дженіфер відчайдушно хотілася побачити газету, щоб дізнатися, що відбувається вдома, але два безмовні вартові відмовили їй у цьому. Через три години вони літаком ТБА вже летіли до Нью-Йорка. У приміщенні суду на Фолей сквер ішло екстрене засідання. Були присутні – Адам Уорнер, Роберт Де Сільва, генерал-майор Рой Уоллес, кілька представників ФБР та Міністерства юстиції. «Як це могло статися?» – голос Де Сільва тримтів від гніву. Він повернувся до генерала. «Вам сказали, наскільки Томас Колфакс був важливим для нас!» Генерал безпорадно розвів руками. «Ми прийняли всі запобіжні заходи, сер». «Ми розслідуємо зараз, як їм вдалося влити синильну кислоту «Мені не, мене не цікаво, як це було зроблено. Колфакс мертвий!» Людина з Міністерства юстиції запитала. «Наскільки смерть Колфакса може зашкодити нам?» «Диявольськи сильно!» – відповів Дісільва. «Одна справа – мати людину на лаві свідків, інша – представити запис її свідчень». Завжди знайдеться вульгарний адвокат, який поставить під сумнів їхню справжність. «Що ми робитимемо зараз?» – спитав той самий чоловік. «Ми продовжуватимемо те, що робили. Дженніфер Паркер зараз на зворотньому шляху із Сінгапуру. Ми маємо достатньо підстав для того, щоб сховати її назавжди. Із собою вона потягне Майкла Моретті». Він повернувся до Адама. «Ви згодні, сенатори?» Адамові стало погано. «Вибачте», – сказав він і швидко вийшов. Розділ 36 Сигнальник у навушниках, махаючи двома семафорами, провів «Боїнг-747» на стоянку. Льотчик вимкнув двигуни. Усередині великого літака пролунав голос стюардеси. «Леді та джентльмени, ми приземлилися в аеропорту Кеннеді у Нью-Йорку», Дякую вам за політ літаком компанії ТБА. Будь ласка, залишайтеся на своїх місцях до наступного оголошення. Пролунав гул протесту. Агенти ФБР, що сиділи по обидва боки Дженіфер, підвелися. Один із них сказав Дженіфер «Ходімо». Пасажири з цікавістю стежили за тим, як троє людей вийшли з літака. Після цього знову пролунав голос стюардеси. «Дякую за терпіння, леді та джентльмени. Ви можете виходити!» Урядовий автомобіль чекав біля виходу з аеропорту. Перша зупинка була у метропольному урядовому центрі, звідки вони зв'язалися із будинком суду на Фолей-сквер. Після того, як Дженніфер була зареєстрована, один із агентів сказав їй «Вибачте, ми не можемо тримати вас тут. У нас є наказ доставити вас на Рікер-Айленд». Їхали вони туди мовчки. Дженніфер сиділа на задньому сидінні між двома агентами, не кажучи жодного слова, але мозок її напружено працював. Двоє чоловіків мовчали протягом усього шляху. Вона знала, що сталося щось серйозне, оскільки отримати ордер на депортацію з іншої країни було нелегко. Вона не могла допомогти сама собі, перебуваючи у в'язниці. Їй потрібно було звільнитися під засаву. Вони їхали мостом, звідки вид міста був їй добре знайомий, тому що вона проїжджала тут сотні разів, прямуючи на зустрічі з клієнтами. А зараз вона була ув'язненою. «Але ненадовго», – подумала вона, – «Майкл звільнить мене». Двоє агентів проводили її у приймальну будівлю, і один із них передав охоронцеві ордер – Дженніфер Паркер. Охоронець глянув на неї. Ми чекаємо на вас, міс Паркер. Для вас підготовлене місце в камері 3. У мене є право на один телефонний дзвінок. Охоронець кивнув на телефон на своєму столі. Будь ласка. Вона взяла слухавку, малячи, щоб Майкл Моретті опинився на місці. Він чекав на дзвінок, Дженніфер. Останні 24 години він більше не міг ні про що думати. Йому повідомили про приземлення літака в Лондоні та посадку в Нью-Йорку. Він сидів за столом, подумки супроводжуючи її в Рікер-Айленд. Він уявляв, як вона входить до в'язниці. Вона просить дозволу на телефонний дзвінок до того, як її посадять у камеру. Вона має подзвонити йому. Це все, що вона просить. Він визволить її звідти за годину, і вона приїде сюди, увійде через ці двері. Дженніфер зробила те, що пробачити не можна. Вона віддала своє тіло людині, яка намагалася знищити його. А що вона ще дала йому? Які секрети повідомила? Адам Уорнер був батьком дитини Дженніфер. Нині він був у цьому впевнений. Вона брехала йому з самого початку, коли казала, що батька Джошуа мертвий. Що ж, «Це передбачення скоро здійсниться», – сказав він сам собі. Ситуація була дуже іроничною. З одного боку, він має потужний засіб, щоб дискредитувати і знищити Адама Орнера. Він міг шантажувати його загрозою викриття їхніх стосунків із Дженніфер. Але зробивши це, він виставить себе на показ. Коли сім'ї дізнаються, а дізнаються вони про це обов'язково, що жінка Мареті була коханкою голови комісії Сенату, він перетвориться на посміховисько. Він більше не зможе високо тримати голову та командувати своїми людьми. Рогоносець не може бути доном. Тож шантаж був обопільно гострим мечем. І як би це не було спокусливо, він знав, що не посміє так вчинити. Йому доведеться знищити своїх ворогів в інший спосіб. Майкл глянув на маленьку, грубо намальовану схему, що лежала перед ним на столі. Ця схема коштувала йому 5 тисяч доларів. Вона коштуватиме Адаму Уорнеру життя. На його столі задзвонив телефон. Він ривком взяв слухавку і почув на другому кінці голос Дженіфер. Голос, який шепотів йому у вухо ласкаві слова, який благав любити її, який... «Майкл, ти тут? Я тут. Де ж ти? Вони привезли мене на Рікер Айленд. Мене звинувачують у вбивстві. Коли ти зможеш?» «На це не знадобиться багато часу. Заспокойся, гаразд?» Він почув полегшення у її голосі. «Я пошлю за тобою Джина. За хвилину він говорив телефоном. «Мене не цікавить сума застави. Вона потрібна мені негайно». Він поклав слухавку і натиснув кнопку на столі. Увійшов Джина Галло. «Дженіфер Паркер на Рікер-Айленд. Її мають випустити за годину чи дві. Зустрінеш її і привезеш сюди». «Добре, бос». Він відкинувся на сельці. «Скажи їй, що після сьогоднішнього дня нам не треба буде турбуватися про Адама Уорнера. З ним станеться нещасливий не випадок на мосту Нюкаан». Джинна Гало посміхнувся. Добре, бос. Майкл показав на двері. Ворушись. Окружний прокурор Дісільва боровся проти звільнення Дженніфер Паркер під заставу всіма засобами, що є в його розваріаженні. Він звернувся до Вільма... Бі... Вільяма Беннета, судді Верховного суду штату Нью-Йорк. Ваша честь сказав Дісільва. Цій злочинниці висунуто всілякі звинувачення. Нам довелося вивезти її із Сінгапуру. Якщо її випустять, вона поїде кудись, де ми не зможемо її дістати. Я прошу вашу честь відмовити у її звільненні під заставу». Джон Лестер, який представляє інтереси Дженніфер, сказав. «Ваша честь, окружний прокурор спотворює факти. Моя клієнтка і не думала ховатися. Вона знаходилася у справах у Сінгапурі». Якби уряд попросив її повернутися, вона зробила б це добровільно. Вона – шанований адвокат із великою практикою у нашому штаті. Нерозумна припускати, що вона захоче втекти. Він проговорив ще хвилин 20. Потім суддя Беннет сказав. Застава встановлена у розмірі 500 тисяч доларів. Дякую, Ваша честь, сказав адвокат. Ми негайно внесемо гроші. Через 15 хвилин після оформлення застави Джина Гало допоміг Дженніфер сісти на заднє сидіння Мерседеса. «Це не триватиме багато часу», – сказав він. Вона не відповіла. Її думки були зайняті тим, що відбувається. Вона була повністю ізольована в Сингапурі і не мала жодного уявлення про те, що відбувається тут. Але вона була переконана, що її арешт не випадковий. Вони палювали не на неї саму. Їй треба було поговорити з Майклом і дізнатися, що сталося. Дісільва Сільва мав бути дуже впевненим у собі, щоб забрати її за звинуваченням у вбивстві. Він... Джина Галло вимовив слова, які дійшли до свідомості Дженіфер. «Адам Уорнер, що ви сказали?» «Я сказав, що нам більше не потрібно буде турбуватися про Адама Уорнера». Майкл подбає про нього. У неї заколотилося серце. Він? Де? Гало відірвав руку від керма і глянув на годинник. За 15 хвилин. Це буде обставлено як нещасний випадок. Вона відчула сухість у роті. Де? Де це станеться? Міст нью -Канан. Вони приїжджали через Квінц. Попереду був торговий центр фармацевтики. Джіно? «Чи не зупинитись ви біля аптеки? Мені треба дещо купити». «Звичайно». Він уміло маневрував, і машина під'їхала до входу в аптеку. «Допомогти вам?» «Ні-ні, я лише на хвилинку». Вона вбігла до аптеки. Нерви її були напружені до краю. Вона побачила автомат у глибині приміщення, дістала гаманець, але в неї не виявилися дрібниці, крім сінгапурських грошей. Вона підбігла до касирки та просягла долар. Розміняйте, будь ласка, сумна касирка взяла гроші і простягла її жменю срібла. Дженніфер поспішила до телефону. Повна жінка набирала номер. Мені дуже терміново, сказала Дженніфер. Можливо, ви можете? Жінка глянула на неї і продовжувала набирати. Хело, Хейзел, сказала вона в слухавку. «Мій гороскоп виявився вірним. В мене сьогодні чорний день. Ти знаєш, що я збиралася купити туфлі у Делмана? Ти не повіриш, але вони продали єдину пару мого розміру». Женіфер торкнулася її руки і благала. «Будь ласка». «Користуйтеся своїм особистим телефоном», – прошипіла жінка і продовжувала слухати. «Пам'ятаєш сукню, яку ми бачили?» «Продано». «Я сказала Клерку...» Дженніфер стояла, заплюшивши очі, байдуже до всього, крім муки, що терзала її. «Майкл не повинен убити Адама. Вона зробить усе, щоб врятувати його». Жінка повісила слухавку і обернулася до Дженіфер. «Мені варто було б подзвонити ще раз, щоб дати вам урок», сказала вона і пішла геть, дуже задоволена своєю маленькою перемогою. Дженніфер схопила слухавку та зателефонувала до офісу Адама. Вибачте, сказала секретарка, але сенатора Орнера тут немає. Ви хочете щось повідомити? Це дуже терміново, сказала Дженніфер. Ви не знаєте, де його можна знайти. Ні, якщо ви. Вона почепила слухавку. Потім за мить швидко набрала інший номер. Настала нестерпна пауза, потім контора окружного прокурора. «Я маю поговорити з містером Дісільва». «Вибачте, але містер Дісільва на нараді. Він не може. Зателеф... Запросіть його до телефону. Це дуже терміново. Поспішайте!» Секретарка вагалася. «Хвилинку». За хвилину Дісільва взяв слухавку. «Так». «Послухайте! Та слухайте уважно!» сказала вона. Адама Орнера збираються вбити. Це має статися за 10-15 хвилин на мосту Нью-Канаан. І вона почепила слухавку. Більше вона нічого зробити не могла. На мить вона уявила собі скалічене тіло Адама і здригнулася. Вона подивилася на годинник і благала, щоб ді Сільва вдолоса встигнути. Ді Сільва поклав слухавку і подивився на людей, що оточували його. Якийсь дикий дзвінок. Хто це був? Дженніфер Паркер. Вона сказала, що організована замах на сенатора Уорнера. Чому вона подзвонила вам? Не знаю. Ви думаєте, це правда? Не знаю. Дженніфер увійшла у двері кабінету і Майкл супереч собі, не міг не зреагувати на її красу. Він почував себе так щоразу, коли бачив її. Вона була найкращою з усіх бачених ним жінок, але всередині ховалося суцільне віроломство. Він глянув на її губи, які цілували Адама Орнера, на тіло, що лежало в його обіймах. Вона підійшла до нього. «Майкл, я так рада тебе бачити. Дякую, що ти влаштував усе так швидко. Немає проблем. Я чекав на тебе, Дженніфер. Вона ніколи не дізнається, як багато він хотів цим сказати. Вона опустилася у крісло. Майкл, заради Бога, що трапилося? Він вивчав її, захоплюючись нею. Вона відповідальна за допомогу в краху його імперії і сидить тут, безневинно цікавлячись, що відбувається. Ти не знаєш, чому вони мене привезли? «Звичайно знаю», – подумав він, – «щоб ти щеєм заспівала». Він згадав маленьку жовту канарку зі зламаною шиєю. Дженніфер незабаром стане нею. Вона глянула в його чорні очі. «З тобою все гаразд?» Ніколи не почував себе краще. Він відкинувся на сільці. «За кілька хвилин усі наші проблеми будуть вирішені. Що ти маєш на увазі?» Із сенатором Уорнером станеться нещасний випадок. Це добре охолодить, запал його комісії. Він глянув на годинник. Я чекаю на дзвінок з хвилини на хвилину. У його манерах було щось страшне, щось загрозливе. Вона раптово відчула небезпеку. Вона знала, що їй треба піти звідси. І встала. Я не мала часу розкласти речі. Я піду «Сідай». Сказав він таким тоном, що їй стало ніяково. «Майкл, сідай!» Вона подивилася на двері. Там стояв Джина Галло і дивився на неї з відсутнім обличчям. «Ти нікуди не втечеш», – сказав Майкл. «Янеро, мовчи, не кажи ні слова». Вони сиділи, чекаючи. І єдиним звуком у кімнаті було цокання годинника. Дженніфер намагалася прочитати вираз очей Майкла, але вони були порожні. Раптовий дзвінок телефону порушив тишу. Він узяв слухавку. «Ало, ти впевнений?» «Добре, забирайтеся звідти». Він поклав слухавку, потім глянув на Дженіфер. «Міст Нюканаан кишить поліцейськими». Вона відчула полегшення. Він стежив за нею, і вона намагалася приховати свої емоції. Вона спитала. «Що це означає?» Він повільно промовив. Нічого. Бо це не те місце, де помре Адам Уорнер. Розділ 37-й Подвійний міст на Garden State Parkway не мав назву на карті. Він перетинав річку Рарітан, розщеплюючись на два мости – північний та південний. Лімузин, пройшовши перед Амбой, прямував до північного мосту. Адам Уорнер сидів на задньому сидінні поряд з агентом. Двоє інших охоронців сиділи попереду. Агент Клей Реддін був призначений до команди сенатора шість місяців тому і встиг добре впізнати його. Він завжди думав про нього як про відкриту і доступну людину. Але весь сьогоднішній день сенатор був похмурий і мовчазний. «Глибоко стурбований», – думав про себе агент – він не сумнівався, що сенатор Уорнер буде наступним президентом США, і Редін відповідав за те, щоб з ним нічого не сталося. Він ще раз перерахував у думці всі заходи в житті для забезпечення безпеки сенатора і залишився задоволеним. Агент Редін знову глянув на майбутнього президента. Йому хотілося б знати, що він думає зараз. Думки Адама Орнера були зайняті важким випробуванням, яке його чекало. Дісільва повідомив йому, що Дженніфер Паркер заарештовано. Думка про те, що її посадили за ґрати, була нестерпною для нього. Він досі любив її. Один із агентів сказав: "Ми прибудемо до Атлантик-Сіті точно за розкладом, містере Президент". "Містер Президент, знову ця фраза?" Згідно з останніми опитуваннями громадської думки, він був далеко попереду від свого конкурента. Він був новим кумиром людей завдяки роботі слідчої комісії, яка знищить Дженніфер Паркер. Адам звів очі і побачив, що вони наближаються до подвійного мосту. Вічною дорогою до мосту рухався величезний трейлер. Він в'їхав на міст одночасно з лімузином. Агент, що сидів за кермом, загальмував. «Подивіться на цього ідіота!» Ожила рація, встановлена в машині. «Маяк-1! Один, маяк-1!» один». Агент на передньому сидінні взяв слухавку. «Це маяк-1!» Велика вантажівка їхала зараз мостом поряд із ними. Цей багемот майже повністю закривав видимість водієві лімузина, і той натиснув на газ, бажаючи вирватися вперед. Але вантажівка відразу теж збільшила швидкість. «Що робить цей дурень?» – пробормотів водій. Термінове повідомлення від окружного прокурора. «Лис один у небезпеці. Ви чуєте мене?» Без попередження вантажівка виляла праворуч, вдарила в бік лімузина, притиснувши його до огорожі. Протягом секунди троє агентів вихопили пістолети Вниз! Агент Редін штовхнув Адама на підлогу машини і прикрив його своїм тілом. Агенти опустили шибки з лівого боку, але стріляти було нікуди. Бок величезної вантажівки закривав усе. Водій вантажівки був на горі, поза їхньою видимістю. Настав ще один значок і лімозин заскриготав по огорожі. Водій вивернув кермо вліво, намагаючись отримати машину на мосту, але вантажівка не давала цього зробити. Холодна річка котила свої води двома сотнями футами нижче. Агент, який був поруч із водієм, схопив мікрофон. «Це маяк один!» – закричав він. «Допоможіть! Допоможіть! Підключіть усіх!» Але всі в машині розуміли, що вже ніхто не встигне їх урятувати. Водій спробував зупинити машину, але величезне крило вантажівки щепилося з лімозином і тягло його вперед. Водій змінив тактику, використовуючи поперемінно гальма та акселератор. Але й це нічого не дало. Вантажівка продовжувала притискати лімузин до огорожі, не даючи простору для маневру. Настав сильний удар, і люди в машині відчули, як лімузин з'їхав переднім колесом з мосту, зламавши огорожу. Усі вони приготувалися зустріти смерть. Адам не відчував страху. Тільки глибокий смуток. Йому треба було розділити життя з Дженіфер, мати з нею дітей, і раптом якимось внутрішнім чуттям він зрозумів, що дитина в них була. Над ними пролунав гуркіт двох поліцейських гелікоптерів, що спускалися з неба, а через мить стрекотіння кулеметів. Вантажівка сіпнулася і раптово зупинилася. Люди в лімузині не рухалися, розуміючи, що найменший рух може спричинити падіння машини з мосту. Почувся звук поліцейських сирен, що наближався, а потім скрип гальм і уривчасті команди. Двогун вантажівки знову ожив. Повільно і обережно вантажівка знову рушила, звільняючи машину, що потрапила в пастку. Лімузин хитнувся на якусь жахливу мить, потім застиг на місці знову. Вантажівка від'їхала, і вони змогли побачити поліцейські машини та десятки поліцейських зі зброєю в руках. Поліцейський капітан підійшов до панів машини. «Нам не вдасться відчинити двері», – сказав він. «Вам доведеться вибиратися через вікна». Адама витягли з машини першим, діючи повільно та обережно. За ним пішли інші. Коли всі покинули машину, капітан повернувся до Адама і спитав з вами все гаразд, сер. Адам подивився на машину, що висіла на краю прірви, а потім на темну воду внизу. Так, відповів він, я гаразд. Майкл Мареті глянув на годинник. Все скінчено, він подивився на Дженіфер. Твій друг уже в річці. Її обличчя зблідло. Ти не можеш. «Не турбуйся, над тобою буде справедливий суд!» Він обернувся до Джина. «Ти сказав їй, що Адама Орнера чекає на Ньюканан сюрприз?» «Як ви наказали, бос?» Майкл подивився на Дженіфер. «Процес закінчено». Він підійшов до неї. Він схопив її за блузу і ривком підняв на ноги. «Я любив тебе», – прошепотів він. Він ударив її по обличчю. Вона не видала жодного звуку. «Піднімайся! Ми здійснимо невеличку подорож!» Вона лежала, голова йшла довкола від отриманих ударів. Він грубо підняв її на ноги. «Ви хочете, щоб я подбав про неї?» – запитав Джина. «Ні, підгони машину до заднього ганку». «Добре, бос». Джина квапливо вийшов із кімнати. Вони залишилися на самоті. «Чому?» – запитав він. «Нам належав увесь світ, а ти зруйнувала його. Чому?» Вона нічого не відповіла. «Ти хочеш, щоб я знітив тебе ще раз?» Він стиснув її руку. «Тобі ж подобалося це!» Вона знав, нічого не сказала. «Тебе більше не буде зносити ніхто, чуєш?» «Я збираюся влаштувати тебе в річці, поряд із твоїм коханцем. Ви можете там насолоджуватися один одним». Джина повернувся. Його обличчя було білим. «Бос! Там!» За дверима почувся тупіт ніг. Майкл потягся за пістолетом, що лежить у шухляді столу. Коли двері з тріском відчинилися, зброя вже була у нього в руках. Два федеральні агенти увірвалися до кімнати, направивши на нього пістолети. «Не рухатись!» Протягом секунди Майкл ухвалив рішення. Він повернувся і вистрілив у Дженіфер. Він бачив як кулі увійшли в неї за мить до того, як агенти почали стріляти. Він дивився, як кривава пляма розпливається в неї на грудях, потім відчув, як куля вдарила в нього, потім ще раз. Він бачив Дженніфер, що лежала на підлозі, і не знав, чия агонія сильніша, її чи його. Він відчув удар ще однієї кулі і більше нічого не відчував. Розділ 38. Двоє асистентів покотили Дженніфер з операційної до реанімації. Поліцейський у формі йшов поруч. Коридор був сповнений поліцейськими репортерами. Чоловік підійшов до реєстраційної стійки і сказав, «Я хочу бачити Дженніфер Паркер. Ви член її сім'ї? Ні, я її друг. Вибачте, жодних відвідувачів. Вона у реанімації». «Я зачекаю». «Вам доведеться чекати дуже довго». «Це не має значення», – відповів Кен Бейлі. Відчинилися бічні двері, і увійшов сенатор Уорнер, який супроводж... якого супроводжувала ціла компанія фахівців. Лікар зачекав на нього. «Сюди, сенатор Уорнер». Він провів Адама у невеликий кабінет. «Як вона?» – запитав він. «Я не оптиміст. Ми витягли з неї три кулі». Відчинилися двері і увійшов окружний прокурор Дісільва. Він глянув на сенатора і сказав «Я радий, що все обійшлося». «Я розумію, що маю дякувати вам. Як ви впізнали?» Дженніфер Паркер подзвонила мені. «Вона сказала, що вам влаштована пастка на Нью-Канан. Я подумав, що це частина якогось задуму. Одночасно я послав за вами ще пару поліцейських вертольотів». «На мою думку, Дженніфер хотіла обдурити нас». «Ні», – сказав сенатор, – «ні». Дісільва знизав плечима. «Як хочете, сенатори. Головне, що ви живі». Він повернувся до лікаря. «Вона житиме. Її шанси не дуже великі». Дісільва побачив вираз обличчя сенатора і неправильно зрозумів його. «Не турбуйтесь. Якщо вона видереться, ми гарненько прицвяхуємо її». Він уважно подивився на Адама. «Ви виглядаєте жахливо. Чому б вам не поїхати додому і не відпочити трохи?» «Я хочу спочатку побачити Дженніфер Паркер», – лікар сказав. «У неї кома. Вона може не вийти із цього стану. Я хотів би побачити її. Звісно, сенатор, сюди». Вони вийшли з кімнати, пройшли коридором до дверей з табличкою «Відділення реанімації. Не входити». Лікар відчинив двері і пропустив у відділення двох чоловіків. Вона у першій кімнаті. Перед дверима стояв поліцейський. «Ніхто не повинен навіть підходити сюди без мого письмового дозволу. Зрозуміло», – сказав Дісільва. Адам і Дісільва увійшли до кімнати. У ній стояли три ліжка, два були порожні. На третьому лежала Дженніфер Паркер. Трубочки були простягнуті до її ніздрів та зап'ястя. Адам підійшов ближче і глянув на неї. Її обличчя було дуже блідим, навіть на тлі білих подушок. Очі були заплющені. Обличчя виглядало молодим, на ньому застиг безтурботний вираз. Він дивився на невинну дівчину, колись зустрінуту їм, яка сердито сказала: "Якби хтось заплатив мені, хіба я жила б у подібному місці?" Все, що я хочу – це залишитися однією. Він згадав її хоробрість, її ідеалізм, її вразливість. Вона була на боці ангелів, вірячи у правосуддя та бажаючи боротися за нього. Де було зроблено помилку? Він любив її і любить зараз. І він зробив непоправний вибір, який отруїв їм життя. Він знав, що відчуття провини перед Дженіфер – Залишиться з ним на все життя. Він повернувся до лікаря. Повідомляйте мені, як вона почуватиметься. Звичайно, відповів лікар. Крізь завісу непритомності вона почула, як чоловіки вийшли. Вона не розуміла, про що вони говорили, тому що їхні слова відбивалися нападами болю, що мучив її. Їй здалося, що вона чула голос Адама, але вона знала. Щоб бути цього не могло, бо він був мертвий. Вона спробувала розплющити очі, але їй не вистачило на це сил. Всі думки почали розпливатися. У кімнату увійшов Абрахам Вілсон з коробкою цукерок у руках. Роберт Ді Сільва закричав «Хапайте її! Не давайте їй втекти!» Коробка впала, і з неї вилетіла жовта канарка. Майкл Моретті – схопив її і засміявся. Отець Райан сказав, «Дивіться все, це диво!» Конні Гарретт танцювала по кімнаті і всі аплодували. Увійшов Адам із зюженою червоних троянд. І Майкл сказав, «Вони від мене!» І Дженніфер сказала, «Я поставлю їх у вазу із водою!» І вони затремтіли і померли. І вода вилилася на підлогу і перетворилася на озеро. І вони з Адамом йшли під вітрилами. І Майкл Моретті наздоганяв їх на водних лижах. І він перетворився на Джошуа, усміхнувся їй. І хотів помахати їй рукою, але втратив рівновагу. І вона закричала «Не падай! Не падай! Не падай!» І величезна хвиля налетіла на Джошуа, підняла його в повітря, він розвів руками, як Христос, і зник. На мить її свідомість прояснилася. Джошуа пішов, Адам пішов, Майкл пішов. Вона залишилася сама. На сам кінець кожен залишається сам, кожен вмирає своєю смертю. Тепер їй буде легко вмирати. Відчуття блаженного спокою оволоділо нею. Незабаром. Не буде болю. Розділ 39. Був холодний січневий день, коли Адам Уорнер дав клятву в капітолії, як 12-й президент США. На мері був соболиний Капелюх і соболина Шуба, які чудово йшли їй і майже приховували її вагітність. Поруч із нею стояла її дочка, і обидві вони з гордістю дивилися на Адама. І вся країна захоплено спостерігала за ними – благородними, чесними та добрими, гідними Білого дому. У маленькій конторі в Келсо-Вашингтон Дженніфер Паркер на самоті спостерігала цю церемонію по телевізору. Коли все добігло кінця, і Адам, Мері Біч і Саманта спустилися з піднесення, оточені охоронцями. Вона вимкнула телевізор, спостерігаючи, як тане зображення. І це майже було схоже на відключення минулого, стирання всього, що сталося з нею – кохання, смерті, радості та болю. Ніщо не змогло її знищити. Вона пережила всіх. Вона одягла капелюх і пальто і вийшла на вулицю, на мить зупинившись, щоб поглянути на вивізку. Дженніфер Паркер – адвокат. Вона подумала про присяжних, які виправдали її. І вона все ще адвокат, як і її батько. Вона повернулася і пішла до суду. Дженніфер повільно йшла постельною і вітряною вулицею. Почав падати легкий сніг вкриваючи світ білою мантією. З найближчого будинку долину вибух сміху, і це був такий чужий звук, що вона на мить зупинилася, прислухаючись, потім пішла вперед, вдивляючись у завісу снігу, ніби намагаючись побачити своє майбутнє. Але вона вдивлялася в минуле і намагалася зрозуміти, коли в її житті помер сміх.